10. Umschiffen Sie die typischen Klippen bei Computerpräsentationen. Besonders bei Präsentationen mit Software und PC gilt es, einige typische Klippen zu umschiffen. Experten in puncto Präsentation gestalten die einzelnen Charts hirngerecht und abwechslungsreich. Sie beschränken sich auf eine Aussage, nicht einen Satz pro Folie. Eine knackige Überschrift verrät dem Zuhörer sofort, wo es lang geht. Schlüsselwörter schaffen mehr Übersicht als ganze Sätze und die Kernbotschaft sollte in der Folienmitte stehen.